Book 2ูเกสิิิประโยคคำสั่งสองอิมเปรติฟดอยอิมเปรตดยกอนนวดตบร์เบเรชเตเต้บร์เเรชเตเต ไปอาบน้ำสปาเลเตสปาเลเหวีผมแปะปืนอ <ip> ันเต้แปะนันเตมโทมานาสุน a าสุนาจีสุนัสุนัิเริ่มได้แล้วงเจเป้เจป începe, începeți. i u t ă t e r m i n ă terminați. t e r m i n ă terminați. chângman, lasă asta, lăsați asta. lasă asta, lăsați asta. p u n m ă în afară. spune, asta, spuneți. asta spune asta spuneți asta țânme c u m p ă r ă asta cumpărați asta c u m p ă r ă asta cumpărați asta eaa loc lung d ț a i să nu fi nicio dată i p o c r i t să nu fi nicio dată i p o c r i t i a suna să nu fi nicio dată obraznic să nu fi nicio dată obraznic i a iar caina să nu fi nicio dată nepoliticos să nu fi nicio dată n e p o l i t i o s î n g i să m e na să fi întotdeauna sincer จะฟินทุกทีอย่างใจดีเสมอนะาสนะจะฟินทุก่างดเสมอนะจฟินทุก่างดีเสมอนะจิก่างดีเสมอกทีอย่าสนก่าดีเนะะ่าดีนะะ s ă ajungeți cu bine acasă. s ă ajungeți cu bine acasă. Tu le tu eng ddd nica. s ă aveți grijă de dumneavoastră. s ă aveți grijă de dumneavoastră. Mai iem rau i nica. s ă ne mai vizitați curând. s ă ne mai vizitați curând.